Истинско служене 21 лекция от четвърта година на Общо култен клас, държана на 4 март 1925 година. Доброта, истина, красота – това е любовта. Размишление Бяха прочетени няколко от работите върху темата Разлика между кражба и лъжа. Защо човек краде и лъже? Или кога човекът е научил изкуството да краде и лъже? От чисто френологическо гледище, кражбата е анормално развитие на стеженолюбието. Значи, от как в човека се е зародила алчността да взема повече, отколкото му трябва, той е започнал да краде и да лъже. Лъжата се проявява от човека, когато съвестта му е слабо развита. Когато страхът е силно развит, а съвестта слабо развита, Лъжата пак изпъква. Всеки страхлив човек лъже. Само страхливите хора лъжат. Човек, който лъже, не може да свърши никаква работа. Той може да замазва къщата, колкото искате. Отличен боежия може да стане, но да гради никога. Тогава ще ви задам въпроса Лъжата ли се явила по-рано или кражбата? Отговор Кражбата Кога започват децата да лъжат? Когато се качват на крушата? Значи първо се явила кражбата, а после лъжата. В френологическите музеи има образи на хора, кръци, лъвци и други. Чертите на всички тия хора се различават. Миналия път ви говорих за интелигентността на човека. За измерването на която има един ъгъл, наречен Камперов. Той се образува от правата линия, теглена от отверстието на ухото до носа и от перпендикуляра спуснат от челото до брадата. Този ъгъл в бялата раса е голям около 80 градуса. Това е обща мярка за човешката интелигентност. Човешката глава ще се смята нормална тогава, когато перпендикулярът, т.е. едното рамо в ъгъла, е вдигнат към темето, той усилва, увеличава ъгъла. Ако ъгълът е голям, а перпендикулярът малък, интелигентността губи от своята стойност. Тя зависи от височината на главата. Изобщо във всяка част на човешкото лице се изразява интелигентността му, както и неговите морални, домашни и лични чувства. Също тъй на лицето му се изразяват всички особености и сили на неговия характер. Тъй, щото физиогномически всяка област от човешкото лице Можем да разделим на около 150 квадратни сантиметра. Всеки квадратен сантиметр представлява една способност, която се проявява в известна област на лицето. Значи лицето е построено от вътрешната енергия на мозъка. Всяка добродетел има свое отражение в лицето на човека. Всеки интелектуален подтик или всяка интелектуална сила също има свои специфични признаци. При интелектуалния и моралния живот човек трябва да има модели. Той трябва да има пред себе си такива образци от живи, напреднали в своето развитие същества, с които да е свързан. Моралността не проистича от самия човек. Тя се черпи отвън. Това нещо може да ви се вижда до някъде странно, но питам. Когато насъдите един малък жълът в земята, той от само себе си ли изважда сили, за да се развива? Или ги извлича някъде отвън? Отвън ги вади. От земята и от въздуха. И тогава, за да станете интелигентни и морално силни, вие трябва да черпите силите, с които боравите от живата природа. Сега ще ви представя три категории хора. Първата са тия, които служат на човечеството. Втората са тия, които служат на природата. И третата категория са тия, които служат на Бога. Да служиш на човечеството, значи да се занимаваш с физическата страна на живота. Да служиш на природата, значи да се занимаваш с духовната, с отвлечената, с страна на живота. И най-после... За да служиш на Бога, това подразбира дълбокия смисъл на истинския живот. Когато човек иска да развие своето тяло, той трябва да служи на човечеството. Оттам ще почерпи всичките енергии, но и човечеството едновременно ще почерпи нещо от него. И сега някои казват... Човек трябва да се отдели от света, от хората. Ако вие искате да развивате вашето тяло, аз вземам тази дума в широк смисъл. Вие трябва да имате връзка не само с народа си, но с цялото човечество. Пък ако искате да развивате силите на вашия ум, вие трябва да имате връзка с живата природа. Ако искате най-после да разбирате вътрешния смисъл на живота, вие трябва да служите на Бога. Сега много окултни ученици, както и много религиозни хора, издребняват толкова много, че се занимават с въпроси от съвършено страничен характер. При това положение... Тия хора могат да прекарат и хиляда години в едно училище, но нищо няма да научат. Какво значи човек да служи на човечеството? Ако ви зададат конкретно този въпрос, какво бихте отговорили? Щом някой служи на човечеството, между последното и него ще има обмяна която може да бъде съзнателна или несъзнателна. Когато служите на човечеството, не е необходимо да го познавате цялото. В този случай, при конкретно разглеждане на въпроса, цялото човечество се изразява само в един човек. Нищо повече. Цялото човечество на Земята представлява множеството, което е включено в космическия човек. Той представлява физическата страна на човека. Често вие задавате въпроса, какво отношение има между човека и служенето му на човечеството? Той хората наричат идея да се служи на човечеството, да бъдем човеколюбиви. От памти века хората все служат на човечеството, но в това служене има нещо, което им липсва. Какво им липсва? Сега ще ви напиша на дъската една малка чертичка. Какво представлява тази малка черта? Как се пише арабската единица? Отде са взели тази единица? Тя съществува ли в природата? Съществува. Тя представлява дънера на дърветата. Тази единица има разклонение. Колко разклонение има всяка единица? Десет. Значи всяка единица представлява един жив организъм. Щом се посъди, от нея ще излязат 10 разклонения. Пет нагоре и пет надолу. Единицата е основа на нещата. Тя е канарата, върху която се градят всички неща. Всичко започва от нея. Числото 2 пък показва как се извършва процесът на това градение в природата. Трите е Закон на равновесие. То представлява завършеният плод. Числото 4 означава слизане на плода, след което той се оплодотворява наново. ново. Следователно, когато говорим за числата от 1 до 10, ние не схващаме тъй и смисъла на десетичната система. Вие мислите, че сте много учени? Не. И най-учените математици не знаят отношенията на числата от 1 до 10. Аз не говоря за външната страна на числата, тъй както сега ги употребяват като се изучава човешкият мозък, забелязват в него две полушария. За сега лявото полушарие е активно, дясното пасивно. Следователно, когато говорим за числото 2, ние го намираме даже и в нашия мозък. То е онзи човешки принцип, който работи и съгражда нещата. Ако по някакъв начин вие успеете да измените енергиите в мозъка си, т.е. измените техните течения, тъй, че дясното полушарие да остане активно, и вие съвършено ще измените и живота си. Затова, когато искате да се самовъзпитате... Вие трябва да проучвате службата на всяка част, на всяка област във вашия мозък. Например, трябва да знаете положителна или отрицателна е енергията, която протича в предната част на вашия мозък. Ако някой от вас е чувствителен, нека опре края на пръстите си до един чист и свят човек, у когото няма никаква лъжа, никаква измама, и той веднага ще почувства в себе си просветление, а в мозъка му ще се яви светлина. Тази бяла, приятна светлина ще се предаде чрез пръстите му. Следователно, тази енергия, тази светлина всеки от вас може да я придобие. Как? С чист живот. Например, при възпитанието на децата, необходимо е майката да бъде абсолютно чиста. Майка, която няма чистота, не може да възпитава. За да можем да възприемаме енергия от Бога, трябва да бъдем абсолютно чисти. Първото нещо. Вие не можете да се повдигнете морално, ако не се очистите. Ако пазите в себе си някакъв скрит грях или някаква слабост, или някакви глупави идеи и вярвания, и мислите да се домогнете до тях чрез новото знание, Бъдете уверени, че вие ще се останете такива, каквито сте били. Природата е много внимателна. Тя не налива ново вино в стари мехове. Когато очистите ума си от всякакви заблуждения и сърцето си от всички пороци, само тогава новото ще може да влезе във вас. Той трябва да знаете. Мнозина казват, от толкова време следваме, не сме постигнали никакъв успех. Как ще постигнете успех? В това отношение, вие трябва да бъдете към себе си безпощадни. Вие трябва да се чистите всеки ден. Няма какво да се изповядвате отвън. Трябва да се чистите отвътре. Всеки момент трябва да се стремим към чистотата. Само така ще имате знания. Знанието няма да дойде изведнъж, но постепенно. Тогава ще се създаде у вас морален подем, ще се вдъхновите и животът ви ще се осмисли. Сега не е достатъчно за вас само да познавате погрешките си и да плачете за тях, но трябва да ги изправяте. Вие можете всеки ден да плачете за погрешките си, но какво ще ви ползва този плач? Ако ме боли пръст и всеки ден плача от болка, но не го лекувам, какво ще ме ползва плачът? Този плач... Все ще ви донесе известна опитност, ще ви научи как да понасяте страданията, но защо, като ви боли пръстът, оставяте сълзите да падат на земята, а не ги оставяте да капят върху раната? Отде възпреехте този навик? Гледам някого, плаче, а сълзите му капят на земята. Казвам, ако вие искате да ме убедите че вашите сълзи са свети, съберете ги в едно малко шешенце. Щом вземете да плачете, турете шешенцето пред очите си и събирайте сълзите. Или пък ги оставете да капят върху раната. Тази вода е лечебна. Плачете, но нека плачът ви бъде смислен. Ако плачете, трябва да знаете защо плачете. Кажете ми, защо плачете вие? Отговор Да олекне на душата ни Природата не обича да изразходва на празно своите енергии. Свещената вода, която изтича от вашите извори, трябва ли да пада на земята? Ако свещеникът ви налял малко вода или малко винце от Причастието, например, вие пазите да не се излее на земята, казвате, свято вино е това вино. Добре, виното е свято, а сълзите, които излизат от нашите очи, не са ли святи? Аз смятам, че нашите сълзи са тъй святи. Както виното, което ви е дал свещенникът. Та у вас трябва да се създаде една мярка, с която да мерите нещата. Аз забелязвам от ред години, че вие нямате една определена норма в живота си. Вие съдите, но още не разбирате кои неща са морални и кои не. Например, ако един ученик излезе на дъската и не може да реши задачата си, всички ще му се смеете. Да допуснем, че той е направил известна погрешка. Какво лошо има в това? Защо ще му се смеете? Какво означава смехът? Мислите ли, че онзи човек, който се смее е много умен? Като ученици, всички вие трябва да се научите на взаимно почитание. Имайте предвид всякога следното правило. Не унижавайте в сърцето си никого. Когато се смеем някому, ние правим на себе си голяма пакост. Сега ще дойдем до вътрешните морални закони. Да допуснем, че някой има известна слабост. Тази негова слабост може да е по а може и да му е наложена. Виждам един голям юнак извадил ножа и казва, аз ще ви дам да разберете. Но щом го гръбнат в ръката, силата му изчезва, и ръката му увисва. Питам, Де му е юначеството. Ръката му увисва надолу и той вече не може да вдига нож нагоре из въздуха. Кое е по-хубаво? Да изваде ножа си и да изплаша някой човек? Или да му изпратя една добра мисъл, да му внуша, че пътят по който той върви не е добър? Вие изучавали ли сте закона на отношението? Знаете ли как трябва да се внуши на един човек, че не трябва да прави известни престъпления? Вие ще кажете, научете ни на това изкуство? Казвам, вие трябва да внушите на себе си, а не на другите. Това е наука. Научете се да внушавате на себе си? а не на другите. Внуши на себе си. Ние искаме да приложим тази наука върху себе си. Имаш някаква слабост? Не говори за нея. Тя спъва твоето растение. Но внуши си. Няма да правя повече това нещо. Да кажем, че някой човек има едно благородно чувство в себе си, но не го проявява. Питам, защо ще го спъваме? Защо да не му дадем възможност да се прояви? Ако една мисъл е благородна, защо ще я спъваме? Няка я оставим да се прояви по който и да е начин. Вие, учениците, ако искате да си помагате, трябва да спазвате първото правило. Знаете ли кое е първото правило? Сега вие ще се поусмихнете. Никой не иска да се изложи, да каже, че не знае кое е това правило. Аз искам да ви улесня, да ви доведа до това правило. Да допуснем, че срещнете някоя от сестрите тук, обиквате я и ставате добри приятелки. Питам ви, кое е това, особеното в нея, което привлече вашето внимание? Случва се при това, че тази ваша приятелка не е много интелигентна, няма и високо обществено положение, а въпреки това, вие обичате нещо в нея. Можете ли да определите, какво обичате в нея? Казвате, тя има благородна душа. Но вие виждате ли нейната благородна душа? Видели ли сте нещо конкретно в нея? Казвате, тя има благороден жест. Аз бих желал да ми кажете как се проявява това благородно движение, този благороден жест. Как ходи този благороден човек, какви са неговите стъпки? Ако този човек се различава много от другите, да го представим, да видим де се крие особеното у него. Казвате, той има особени движения. Какво разбирате от неговите движения? Защо човек, като се замисли, туре показалеца на челото си? Защо туре именно показалеца, а не палеца си? Има причина за това, но коя е тя? Показалецът казва Ти си човек, който мислиш. Бог ти е дал ум да мислиш правилно. След това човек понякога вдига двата си пръста, Показалеца и средния пръст. Та и вдигат учениците ръка. Това значи Ти, като човек, не си само умен, Носи същество, което има право да проявява своята свобода. Защо носите пръстените си или на първия, или на втория, или на третия пръст? Да допуснем, че пред вас се намира едно същество без пръсти. Спомни живот от нашия. Питам тогава. Ако в него се роди желание да покаже, че мисли, как ще изрази това? Как ще насочи първия си пръст? Когато разискваме в клас по разни въпроси, някои от вас мислят, че са стари, че са преминали вече 45 години. Вие трябва да забравите тия неща. Какво представляват вашите 45 години? Те са нищо пред живота на другите планети. Ако сравнявате вашите 45 години с годините на Юпитер, вие ще бъдете малко дете, едва на 4 години. Ако се пренесете на Сатурн, ще бъдете дете на година и половина. Ако пък се пренесете на Слънцето, дето 20 милиона наши години образуват една слънчева година, можете да си представите каква част от времето ще съставляват вашите земни 45 години. Отговор. Те ще съставляват една 500 хилядна част от годината. Тогава има ли смисъл да се смятате за стар човек? Според слънчевите години, вие сте едва в началото на вашия живот. Вие сте едно малко дете, което няма даже един час. В такъв случай, вие нямате право да казвате, че сте остарели. Та какво сте видели още? Устаряването е една отживяла века си идея. Ние искаме да бъдем стари като Бога, да покажем, че знаем много. Това е заблуждение. Господ е минал милиони, милиони векове преди нас. Той е създал цял космос, а ние какво сме създали? Когато казвате, че сте стари, аз ви питам... Щом сте стари, какво сте направили до сега? Ако не сте направили нищо, не сте стари. По думите стар човек, аз подразбирам човек, който е направил нещо. Щом не е направил нищо, той не е стар човек. Той е човек, който напразно е изгубил своите години. Такъв като него, често си казва... Аз съм човек на 80 лазарника. Казвам му, да, на 80 лазарника си, но нищо не си научил. Като ученици, вие ще гледате да се освободите от думата стар. Няма да мислите, че сте стар човек, но че сте изпратени да се учите. Като ви питат, на колко сте години, вие ще кажете, аз съм на 33 години. Тия, които не са дошли до тази възраст, ще задържат в ума си 21 година. А тия, които са минали тия години, ще задържат в ума си 33 година. На колко години сте? На 33 години. Как тъй? Е, моите години не семенят. Тогава питам, ако ти имаш 33 слънчеви години, на колко наши години се равняват те? На 660 милиона години. Така е, ние трябва да бъдем последователни. Ще покажем на хората, че сме от тия, които не остаряват. За да изживеем една слънчева година, Изискват се 20 милиона наши години. Ние сме в началото на 33-та година или в началото на 21-та година. Идущата година ще бъдем пак на 21 или на 33 години. Ще кажете, как така? Ние трябва да мерим нашия живот с живота на Слънцето а не с живота на Земята. Ние устаряваме преждевременно, понеже са ни отделили от слънчевата енергия, а са ни свързали с енергията на Земята. Човек, като дойде до 50-60 годишната си възраст, казва „Остарях вече, ще се мре». Какво учение има в това? Като се занимавате с тия глупави работи, Нищо не се добива. Вие сте кираджия в една къща и господарят разполага с вас. Когато ви каже да излезете от тази къща, ще знаете, че няма да умрете, но ще се намерите друга къща. Мнози хора като умрат, хорят инкогнито между другите, а вие питате за тях. Де отидоха нашите близки? Фонзи святли са? Не, те не са отишли никъде, между другите хора са, но вие не ги виждате. Този умрял човек е взел друга къща под найем и вие можете да се разговаряте с него, но не с господаря на къщата. Той е едно от важните знания. В едно тяло могат да живеят един, двама, трима, петима, десет и повече души. Разнообразностите, които някой път се проявяват у вас, се дължат на тия многобройни наематели във вашата къща. Някой път сте нетърпеливи, раздразнени. Ще знаете, че това не сте вие. Но ваши приятели, които са взели някоя част от къщата ви под найем. При сегашните условия на живота, всеки от вас има кираджи. И то не е един, не е двама, не е трима, но най-малко десет кираджи. Въпрос. Плащат ли те? В духовния свят плащане няма. Трябва да бъдете много внимателни с тях. Вие мислите, че всички чувства, които минават през сърцето ви, всички мисли, които минават през ума ви, всички действия, които вършите, са ваши. Не е така. Всеки учен трябва да отделя и различава своите мисли, чувства и действия, от тия на посторонните личности, които са вън от вас, от вашето вътрешно естество. Когато започнете да отделяте вашата мисъл от чувствата, вие ще дойдете до вътрешното самовъзпитание. Аз няма да се спирам да ви изяснявам признаците, по които да различавате своето от чуждото, понеже сте много страхливи. Ако ви кажа признаците, някои от вас не биха могли да спят. Вие ще кажете, чудно е, как те могат да ме обсебят духове. Защо не? Ти си секретар на една работа и председателят на тази работа всеки ден ти казва Я напиши този протокол. Ти пишеш и преписваш. Това не те обижда. Но когато председателят те накара да изхвърлиш буклука, това те обижда. Но той ти заповядва и ти вършиш всичко, каквото те накара. Ако един човек дойде отвън и те накара да направиш нещо, ти го изпълняваш. А когато един дух те накара да вдигнеш една кофа, казваш, как смее той да ми заповядва. И Той ти заповядва Тъй, както живият човек, когато виждаш. Питам, колко от нашите действия, мисли и чувства са собствени, наши? Например, често слушам да казват, всички хора са лицемери. Щом всички хора са лицемери, тогава и ти си между тях, и ти си лицемер. Думата всички подразбира, че и ти си един от тях. Не, няма да кажеш, че всички хора са лицемери, но ще кажеш, че лицемерието е свойствено на хората. Не бива да правите такива твърдения. Не трябва да казвате и, че всички хора са лоши. Ама тъй казва писанието. Ако е така и ти си между тях. И ти си лош. Не, такъв стих в Писанието няма. Давид е казал В ме зачена майка ми. Кога е казал това? Когато е направил едно престъпление. Писанието казва и бъдете. Праведни бъдете. Съвършени бъдете. Следователно Штом се казва да бъдете святи – значи има и святи хора. Штом се казва да бъдете праведни – има и праведни хора Штом се казва да бъдете съвършени – има и съвършени хора Тогава и ние можем да бъдем и святи и съвършени и праведни. Ние не трябва да се спъваме в думите свят и съвършен. Тия думи са употребени в този смисъл, както се говори за Бога. Говори се за такова съвършенство, каквото човек може да има. Така сега. Всички трябва да имате един положителен език за себе си да не се лъжете, да не се самоизмамвате. В даден случай, като се запитате дали сте чисти или не, да можете да си отговорите. Кой от вас не знае дали е чист или не? Ако някой от вас се запита дали говори истината или послъгва, не знае ли това? Кой от вас не знае Обича ли да пооткрадва по някой път, или не обича? Някой казва, Кажи ми какъв съм. Казването отвън няма да ви ползва. Ако ви покаже един ваш недък, с това ще направя пакост на себе си, без то да ползва поне вас. Ако обаче съм пратен от страна на Бога, да ви покаже един недък, то е друго нещо. Само Господ има право да изнася недъзите на хората, но ние нямаме право да си казваме недъзите един на друг. За да изнесеш недъга на един човек, трябва да имаш светлина. Да допуснем, че вие питате някого. Как мислите за мене? Как ме намирате? Красив ли съм или не? Няма защо да говорим за красотата. Ние можем само да я докажем. Как? Ще извадя огледалото си, ще туре своята свещ пред този човек и ще му кажа. Гледай, сам ще се познаеш. Той, което виждаш, това си ти. Как се намираш? Какво понятие имаш за себе си? После ме питаш, какво мислиш за мен, умен човек ли съм или не? Ще ви отговоря последния начин. Ще запаля свеща си, ще отворя една от своите книги и ще ти кажа да четеш на 10 страница от тази книга. След това ще те питам, разбираш ли това, което е писано на 10 страница? Разбирам. Десетата страница ще ти покаже какъв си. Да казвам. Нашата задача в света не е да ви научим да служите на човека, нито да служите на природата, но да служите на Бога. Щом решим да служим на Бога, ние ще можем да развием другите две служения служене на човечеството и на природата не се плашете от мисълта как трябва да се служи на Бога торете се като задача да служите на Бога само по този начин ще станете силни крепки и мощни по дух така постепенно ще придобиете необходимото за вас знание и морален стабилитет за създаването на вашия характер. Служенето на Бога трябва да бъде за вас свещена идея, която да ви принася най-голямата радост в живота. Като станете сутрин, започнете с нея и после вършете другите си работи. Да допуснем, че някой дойде при вас иска да ви предизвика. Вие ще си кажете Аз служа на Бога. Нямам време да се карам с никого. Дошла ви е някаква мисъл на съмнение. Ще си кажете Аз служа на Бога. Няма да се съмнявам. Казват ви някой, че еди кой си брат откранал 20 000 лева. Вие може да кажете аз искам да изследвам тази работа, да зная дали е вярно това или не. Не. Кажете си, какво ще спечеля, ако узная, че еди кой си е откраднал тия пари? Ще изгубя месец, два, три, докато изследвам тази работа, за това няма да се разправям с това нещо. Който е откраднал парите, той сам ще се разправя. Това е негова работа. Моя работа е да служа на Бога. Този брат, който е откраднал 20 000 лева, ще се намери в трудно положение. Той сам един ден ще дойде при мене и ще каже Братко, ти служиш на Бога. Кажи ми какво да правя. Аз ще му кажа и двамата ще служим на Бога. Ще му покажа начин как да служи на Бога. Щом започне да служи на Бога, работата му ще се оправи. Стига да се реши да служи на Бога, а ще му платя 20 000 лева. Същото е и с вас. Щом се роди желание о вас да служите на Бога, помежду ви може вече да се създаде връзка на братство и на сестренство. Тази връзка може да се създаде само на тази основа – служене на Бога. И тъй, от сега нататък, поставете си като задача следното. Сутрин, като станете на обед и вечер, Употребете по 5 минути да служите мислено на Бога по най-добрия начин. Сега вие ще кажете: 5 минути са нищо. Вие правили ли сте изчисление колко минути ще се съберат в годината поне? Един математик си поставя следната задача: Каква сума ще се получи от 25 стотинки, дадени с сложна лихва? От времето на Христа до наши дни. Знаете ли каква сума се добива? Добива се една толкова голяма сума, която не би могла да се изплати и в такъв случай, ако нашата земя беше цялата от злато. Значи, няколко земи като нашата биха могли да изплатят тази сума. Та... Ако употребите за вашата задача само 5 минути, но вложени на време, след години те ще дадат един добър резултат. Според законите на природата, всяка идея, вложена на време, след години ще принесе своята полза. Затова не се обесърчавайте. Не мислете, че всяко усилие, което направите, ще бъде без последствие. Всяка благородна мисъл, дълбоко вложена в душата ви, след време ще принесе своя плод, от който вие ще се ползвате. Искам тази вечер да задържите в ума си съществената мисъл – служене на Бога. Аз ще ви поговоря и друг път върху служенето на Бога. Мислете върху идеята служене на Бога. Четете новия завет, стария завет и друг път пак ще поговорим за същото. Този въпрос ще трябва още да го разчепкваме, докато се домогнем до съществената идея. Какво значи? Да служим на Бога. Ще видим дали може да се приложи тази идея и след като се приложи, какви резултати ще даде. Тайна молитва Доброта, истина, красота това е любовта.